was sie da im Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Tbilisi die Stadt der Handwerks- und Kaufleute. Wir finden dort Schmiede, Messingschmiede, Sattler, Schuhmacher, Schneider, Waffenfabrikanten und Geigenbauer neben Fleischern und Fischhändlern. Was sie da vorher gehört haben, da haben sich Arbeiter am Morgen zugeprostet. Komm haben gesagt, na, lass uns lieber anstoßen auf den Frieden der Welt, weil es auf unsere Arbeit. So sind sie in Georgien. Diese Handwerker schlossen sich zu unterschiedlichen Gilden zusammen und bevölkerten oft eigene Stadtviertel, ja, trugen sogar die eigenen Trachten ihrer Bruderschaften. Die Quintos waren die eindrucksvollsten. An der Spitze der Hierarchie der Handwerker standen die Karachochelis. Sie trugen schwarze Chocher, Persianerkappen sowie ein Schnupftuch aus Seide, das in den Gürtel gesteckt wurde. All diese Brüderschaften lebten miteinander, mischten sich jedoch nie. Die Muscher waren die Lastenträger, die unterste aller Schichten. In dieser Stadt kreuzten und streiften sich Musulmanen, Juden, gregorianische Armenier, Katholiken und Orthodoxe und sie lebten als gleiche unter gleichen Miteinander. endlich den Frieden gefunden hatte. Wenngleich auf der Basis eines gewissen Konformismus, so war es trotz alledem eine friedliche Zeit. Alles war geregelt, alles ging seinen geordneten Gang, jeder wusste, wo er hingehörte. Die Georgier hatten verstanden, dass im Sinne des eigenen Überlebens ihre Funktion in diesem Imperium vorrangig eine militärische sein werde. war dies eine Zeit der Euphorie. Die Herausforderung, das Leben im Lager, weit ab von der Familie, die Zerstreuungen. Während diese jungen Wirrköpfe sich amüsierten, tauchte eine andere Kraft am Horizont auf. Stalin. Nach gemeinem Recht strafbar geworden, flog er aus dem Seminar und fand dort schließlich seine Familie bei den Sozialdemokraten. Keiner weiß, wer den Durchgang zur geheimen Druckerei gegraben hat, noch ob dieser überhaupt benötigt wurde. Später jedenfalls wurde der Besuch dieser heiligen Städte für alle Schulkinder zur Pflicht. Es ist durchaus möglich, dass der Durchgang erst danach als Dekor gebaut wurde. Auf alle Fälle war die Agitation energisch und wurde von Lenin sehr begrüßt. Stalin Josef Vissarionovic ist einer der größten Diktatoren in der Geschichte der Menschheit geworden. Doch so weit sind wir noch nicht. Der Adel amüsiert sich und verpasst alles. Dann kommt die Oktoberrevolution. All diese Bilder sind das dramaturgische Werk Eisensteins, der Sowjet hat sie im Folgenden ganz seelenruhig als Dokumentaraufnahmen genutzt. Dies ist eine echte Aufnahme Lenins. Dies hingegen ist ein Schauspieler. Und somit wären die Bolschewiken im Amt. Die georgische Region, die am meisten von den neuen Ideen beeinflusst war, war die Guria. 26. Mai 1918. Die Unabhängigkeit der georgischen Republik wird ausgerufen. Alle folgenden Ereignisse in Russland ließen Georgien freie Entscheidungsgewalt. Georgien sieht sich sehr tolerant und schafft deshalb den Drachen ab, um die musulmanische Bevölkerung nicht zu beleidigen. St. Georg, doch... Wo ist der Drache? Verschwunden. Es herrschte eine allumfassende Freude. Die Bevölkerung war voller Enthusiasmus. Die Führer des Landes waren Menschewiken, nämlich Sozialisten mit reformerischen Zielen, die durch das allgemeine Wahlrecht an die Macht gekommen waren. Die neue Fahne von sozialdemokratischen Grafikern entworfen, ist noch nicht sehr verbreitet. Das ist der Regierungschef Noe Jordania, einer der Führer der Sozialdemokratie. Er kommt aus Russland. Diese Partei stand den Bolschewiken ideologisch sehr nah, verfolgte aber einen gemäßigteren Kurs. Es gab 5000 Offiziere in Georgien. Sie versuchten eine Berufsarmee auf die Beine zu stellen, um die nationalen Interessen zu schützen. Doch die Regierung stellte sich dem entgegen, da sie die Macht der Armee fürchtete. Sie schuf eine Nationalgarde, die sich lediglich aus Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei zusammensetzte. Diese Garde war undiszipliniert und unfähig. Jeder der bewaffneten Kämpfer konnte sich entscheiden, ob er zur Schlacht ging oder eben nicht. Chef der Garde war Dschugeli, ein alter Bolschewik. Die Nationalgarde ergriff Besitz vom gesamten Munitionslager der Armee. General Quinitaze schrieb, die Truppen bildeten einen unorganisierten Haufen, der oft die Offiziere bedrohte. Die Regierung hatte keinerlei Vertrauen in die Berufssoldaten und zwar weder was deren Rolle als Bürger, noch was die Ausübung ihrer eigentlichen Profession anging. Alle Nominierungen erfolgten nach dem Kriterium der Linientreue zur sozialdemokratischen Idee. Korruption war die Devise unserer neuen militärischen Machthaber und die Führer spielten das Spiel der Zwietracht. Dies war die Zeit der Balkone, der langen Reden und des Beifalls. Es handelt sich hier um eine Parade anlässlich der Rückgabe der Stadt Batumi durch die Türken. Armee defilieren sehen die Six der englischen Armee die Franzosen mit der Marineinfanterie. Die französischen und englischen Fahnen sind eingeholt, die georgische Fahne wird gehisst. So hat die georgische Regierung die fremden Truppen unter dem hochmütigen Vorwand verjagt, nicht kolonialisiert werden zu wollen. Und dennoch. Die Grenzen bleiben offen, die Armee ist inexistent und die russische Gefahr zeichnet sich immer deutlicher ab. Doch was will das schon heißen? Hat Lenin nicht einen Anerkennungspakt mit Georgien unterzeichnet? Sind die Bolschewiken nicht Brüder der Menschewiken? Ihre Botschaft, geleitet von Sergei Kirov, zählt immerhin 700 Angestellte. Eine sehr wichtige Delegation sozialdemokratischer Europäer, der Zweiten Internationale, trifft auf georgischem Boden ein. sind wir wieder zurück im System der Balkone und der Reden, in denen die Bevölkerung ermutigt wird, auf dem rechten Weg zu bleiben. Und überall das Porträt von Marx. Keiner zweifelt daran, dass diese flammenden Reden dazu beitragen werden, das Paradies auf Erden zu schaffen und Versprechen der massiven Unterstützung durch die Arbeiterschaft ganz Europas für jenen ersten sozialdemokratischen Staat unterwegs zu den strahlenden Gipfeln des Sozialismus. der legendäre Führer der Sozialdemokratie, Karl Kautsky, hat sich höchstpersönlich auf den Weg gemacht, diese gebenedeite Erde zu besuchen, auf der der Traum der Menschheit endlich wahr geworden ist. In der Nacht des 11. Februar wurde Georgien durch den Feind angegriffen, die Kriegsvorbereitungen beginnen. General Quinitaze leistet die folgende Zeugenaussage: Nur sechs Tage vor dem Fall Georgiens baten sie mich, wieder Armeechef zu werden. Die Aggression hatte acht Monate nach der Unterzeichnung des Nicht-Angriffspaktes und der Anerkennung Georgiens stattgefunden. Das Paradoxe daran ist, dass die Weißgardisten Georgien an dem gleichen Tag von Westen aus angriffen, an dem die Bolschewiken uns von Osten angriffen. Es war klar, dass die Sozialdemokratische Partei, die Georgien drei Jahre lang regiert hatte, schuld war an der Inkompetenz und der Nachlässigkeit, mit der die Kriegsvorbereitungen getroffen wurden. Es gab keine einheitliche Armee für das ganze Land. Rund um die Hauptstadt gab es keinerlei Befestigungen. Die Hauptpassagen des großen Kaukasus waren nicht geschlossen und die Grenze zu Aserbaidschan nicht geschützt. Sie wollten die ideologische Einheit mit den russischen Bolschewiken predigen und erst am Ende der Strecke kam ihnen der Gedanke an ein einiges und starkes Georgien. In aller Eile passte man noch den Text der Verfassung an. Es war damals die demokratischste Verfassung der Welt. Sie schrieb das Wahlrecht für Frauen, die Abschaffung der Todesstrafe, die Trennung von Kirche und Staat ebenso fest wie das Auslieferungsverbot für politische Flüchtlinge und die Möglichkeit des Volksentscheides. Am 29. Februar ordnet die Regierung den Rückzug an. So waren es die Offiziersanwärter und die Offiziere, die Tbilisi-Verteidigten unter Evakuierung der Regierung und des Staatsschatzes Schutz Nur knapp 100 Menschen gingen ins Exil, die Minister und die hohen Beamten. Die gesamte Intelligenzia blieb. Diese Dreharbeiten sind unter der Leitung von Djemal Gogitice und unter Beteiligung von General Simon Esatze durchgeführt worden. Die Regierung nahm das Schiff nach Konstantinopel und ging dann nach Frankreich ins Exil. Am 21. Februar 1921 marschiert die Rote Armee in Tbilisi ein. Telegramm an Lenin und Stalin, Moskau, Kreml. Die Rote Fahne weht über Tbilisi. Es lebe das sowjetische Georgi, Sergo An der Spitze der Armee marschiert der Tbiliser Hacker. Auf Anraten der Regierung wird der Feind an den Toren der Hauptstadt durch die Dichter Tizian Tabidze und Paolo Yashvili empfangen, um ihnen zu verkünden, dass die Regierung und die Armee die Stadt verlassen haben. Nur mehr die Zivilbevölkerung ist hier, hindert die Armee, sich Plünderungen und Massakern hinzugeben. Die Republik, die das georgische Volk fast drei Jahre lang aufgebaut und verteidigt hatte, fiel am 25. Februar 1921. De der triumphator sergo orcioni Urheber, Stalin und Lenin. Schön, wir haben den ersten Teil des Dokumentarfilms von Uta Giusigiani gesehen. Bye. <laughs> der Filme. Der war eben ganz anders. Der sowjetische Film war damals sozusagen eine gut gemachte Null, im besten aller Fälle. Die Filmemacher, die sich eben nicht dem System unterwarfen und nicht das produzierten was ze hebben, de propaganda. het niet de mythologie zegt. Het is niet de mythologie Aus, äh, zur Zeit vom Sowjetunion und später und, äh, viele Zeiten der Übergänge. De, de, de naja, wir waren damals de, ja nicht so sehr viele. De wir de haben erst einmal versucht, unsere eigenen Methoden zu finden, sind. um dieser different. erstickenden Atmosphäre Mais Widerstand aussi, wir années, haben au natürlich auch, 60, auch Mitte, Ende de der, der 60er Jahre, am Ende der Ära Khrushchev, Khrushchev begonnen. Petit, das war damals System. so ein Moment, wo das System ein wenig lockerer geworden das ist. Das System hatte nicht mehr diese erdrückende Macht, dat was iets minder. Maar de vrijheid is gewoon er geweest. Naja, precies. Maar de reden. dat het zo is. de Chokai, Chokai, de ziehen, mit, uh, de Das placé, georgische Kino war ja damals des, nicht so geradezu so im Zentrum des sowjetischen Systems. Wir waren Und ein wenig am Rande. Und die Entfernung hat uns in gewisser Und Weise der geschützt. Der ja, so ein Provincielles Kino konnte sich mehr leisten als das Zentrale Kino. Bis zu einem gewissen Moment. Und dann haben wir festgestellt, dass es eben nicht mehr so ging. Wir wurden in Moscou, nach Moskau bestellt, es gab dort sehr harte Gespräche, aber au im début, Georgischen y avait Kino, pas, zumindest am Anfang, ce, ce gab es ja noch nicht diese Freiheit des Tons. Uh, den, den jetzt jeder films. für charakteristisch für dieses Kino, für Ça diesen Film äh, hält. Das hat langsam, Schritt für Schritt angefangen. Ich selbst und meine Kollegen, wir haben damals versucht, mit, dem, mit der Macht ein wenig unser, unser Spiel zu spielen. Wir haben bestimmte Drehbücher geschrieben, wir haben, immer, haben jeden Tag die gleichen Szenen gedreht, damit man uns hinterher keine Vorwürfe von Seiten der Zensur macht. Aber, naja, damals hieß es, Filme zu machen in der Saison, das war etwas anderes als heute. Das ja, wo man so Dinge musste. Être d'abord un réalisateur, c'est... Um Filme zu, zu machen, zu machen. das zu tun, tun, aber das reicht aber eben nicht. Ich verstehe schon, aber die Sache, zur Inhalt nicht. schmuggeln, dass nee, äh, ist eins man nicht verstecken kann, ist die Form. Ihre Form ist etwas sehr Eigenständiges. Die Parameter, die Dramaturgie, erratisches Hin- und her zieht, Randereignisse Rand genauer verfolgt und so weiter. Jeder versucht halt, die Sprache zu entwickeln, die ihm persönlich am meisten zusagt. Voor sur is uh, uh, die Filmsprache, die zich op uh, Dramaturgie der erzählten Geschichte stößt weniger effizient, so sehe ik dat zumindest, als een Filmsprache, die zich op musikalische Form stützt. Die Phänomen Beobachtung eines Phänomens, die Beobachtung ja, eines comme, Ereignisses uh, comme, in, uh, im um, Sinne einer eine Rhapsodie. Eine ja, es ja, ja, ja, oh, ja. ja, die Sonate, also mit den äh, zwei Themen. Zwei oder auch drei Themen. Für die große Kunst, die man von Musik gestern dass man Soldatenformen verwendet, ohne dass man es sieht. Und das ist Ihr Fall. Naja, gut. Aber um das zu erreichen, muss man natürlich erst einmal viel Zeit mit Entwürfen und Skizzen für Filmprojekte verbringen. Man darf auch nicht vergessen, dass man damals die Filme sehr schnell drehen musste, denn es gab ja die Kontrolle in der Mitte des Films. Normalerweise dauerte das Drehen eines Films in der Sowjetunion sechs Monate, das ging also sehr langsam vor.